12. fejezet A szerzetes Az az álom, az folyton visszatért. Nem tudott szabadulni tőle, nem hagyta nyugodni. Éjszakánként kiabálva, berejtékben úszva ébredt, az édesanyja pedig rohant behozzá, hogy átölelje és vigasztalni próbálja. Aggódó szülei számára rejtély volt, mi történik vele, hiszen nem tudta vagy nem akarta elmondani. Anyja azonban biztosan tudta, hogy a boszniai út előtt sosem gyötörték ilyen rémálmak. Mindig ugyanazt az álmot látta, az arcot a mocsokban, az emberi és állati ürülékcsimbókokkal borított sápat korongot, amint ordítva könyörök kegyelemért az életért. Ő ugyan nem tudott úgy angolul, mint Zilic, de a no, no, please don't szavak eléggé nemzetköziek. Kínzói azonban csak nevettek és újra letuszkolták a karókkal. Az arc mindig visszajött, amíg Zilic belenem nyomta karóját a fiú nyitott szájába, és lenem nyomta úgy, hogy ott is maradjon. Ekkorul mindig felébredt, kiabált, sírt, amíg az anyja magához nem szorította, és nem mondta neki, hogy semmi baj, hogy otthon van a szobájában, senyagban. De nem volt képes elmondani, mit csinált, minek vált részesévé, amikor azt hitte, Szerbia iránti hazafias kötelességét teljesíti. Apja nemigen vett részt a vigasztalásában, arra hivatkozott, hogy keményen dolgozik, szüksége van az alvásra. Milán Rajek 1995 Őszén átesett az első találkozáson egy szakképzett pszichoterapeutával. Attól kezdve hetente kétszer látogatott el a Palmoticeva utcai pszichiátriai kórház szürkére vakolt falu ötemeletes épületébe, Belgrád legjobb ilyen intézményébe. De a Lazar Lazarevics kórház szakemberei sem segíthettek, mert neki nem volt bátorsága megnyílni. Elmondták neki, hogy a megkönnyebbülést a megtisztulás hozza el, a katartikus élményhez azonban elengedhetetlen az őszinte vallomás. Milosevic még hatalmon volt, de ennél sokkal jobban megfélemlítette Zorán Zilics állati tekintete, amelyel aznap reggel kellett szembenézni a banyalukában, amikor megmondta neki, hogy ki akar szállni, vissza akar menni Belgrádba. És még a rámeredő szempárnál is borzalmasabb hatást gyakorolt rá, az a csonkításról, halálról szóló elsuttogott fenyegetés. Tito kommunista rezsimében nevelkedett, a pártot egész életében hűségesen szolgáló apja dühött ateista volt, anny azonban megőrizte hitét, nem távolodott el a szerb-pravoszláv egyháztól. Az évek során férje és fia gúnyolódása ellenére eljárt a reggeli Isten tiszteletre. Az 1995-ös év végén már rendszeresen vele tartott Milán is. A rituálék, a litánia, a kántálás, a tömjénfüst némi vigaszt nyújtott neki. A házuktól három soroknyira, a futballpálya mellett lévő templomban, ahova édesanyja járt, úgy tűnt, tompul a rettenet. Nem akarok jogász lenni, apa. Egyházi szolgálatba akarok lépni. Időbe telt, mire az idősebb rajak megnyugodott, és megpróbált megbékélni fia színe változásával. A papi pálya legalább valamiféle foglalkozás gondolta. Meggazdagodni ugyan nem lehet belőle, de tiszteletre méltó. Azt végső soron emelt fővel mondhatja az ember, hogy tudják, a fia megházi pályára lépett. Azt is kiderítette, hogy pap csak tanulással, nagyrészt szemináriumban töltött hosszú évek után lehet az ember. Fiának azonban más volt az elképzelése. Ő a világtól elvonulva akart élni, mégpedig azonnal. Szerzetes akart lenni, a világi javakról lemondva az egyszerű életet választani. Belgrától tíz mérföldnyire délkeletre találta meg, amit keresett, az apró Szent István kolostort Slanci faluban. Itt mindössze tucatnyi szerzetes él az apát, a vagy igumán felügyelete alatt. A kolostor földjein és tálóiban dolgoznak, a maguk termelte élelmen és az olykor arra tévedő turisták, zarándokok adományaiból élnek, elmélkednek, imádkoznak. Várólista volt, soron kívül bejutni nem lehetett. Az igumannal, Vasilije apáttal való találkozón aztán közbeszólt a sors. Többenten bámulták egymást az idősebb rajakkal. Milán apja az itt-ott már őszülő fekete körszaká mögött is felismerte 40 évvel azelőtti iskolatását Gorán Tomicsot. Az apát beleegyezett, hogy fogadja a fiát, és elbeszélget vele az egyházi karrier lehetőségéről. Az éleses szű tisztánlátó apát jól sejtette, hogy régi iskolatársa fia a benne dúló belső viharok miatt nem találja meg lelke békéjét a kinti világon. Látott már ilyet nem egyszer. Elmondta tehát Milánnak, hogy azonnali hatája ugyan nem tud helyet szorítani egy novíciusnak, az viszont előfordul, hogy városi emberek csatlakoznak hozzájuk egy időre lelki gyakorlat céljából. Milán rajágt a boszniai háború befejeződése után 1996 nyarán hosszabb időre elvonult, slanciba paradicsomot és uborkát termeszteni, elmélykedni, imádkozni. A rémálom lassanként megszűnt. Egy hónap elteltével Vaszília atya szeliden felvetette, hogy meggyóhatna, és Milán meg is tette. Suttogóra fogott hangon, az oltár mellett égő gyertya fényénél, a názáreti tekintetét magán érezve vallotta meg az apának miben vett részt. Az apát sűrűn keresztet vetve buzgón imádkozott. A pöcegödörbe fulladt fiú, és az előtte térdelő bűnös lelkért egyaránt. Arra biztatta Milánt, jelentse fel a felelősöket a hatóságoknál. Milosevic teljhatalma, és a Zilic által beléplántált rettegés azonban vasmarokkal szorította. Elképzelhetetlen volt, hogy a hatóságok a kisúlyukat is megmozdítsák Zilic megbüntetésére. Ha viszont a gyilkos beváltja fenyegetését, ő nyomtalanul eltűnik, még a víz sem vet utána fodrott. Így aztán hallgatott tovább. A fájdalmaik 2000-telén kezdődtek. Észrevette, hogy minden mozdulatra felerősödnek. Két hónap elteltével beszélt az apjával, aki azt gondolta valami múlórigoyázis. De azért elintézte, hogy a belgrádi közkorházban, a Klinitsky Centerben elvégezzék a szükséges vizsgálatokat. A belgrádi orvosokat mindig is Európa legjobbjai között tartották számon, a közkorházban pedig közülük is a legkiválóbbak dolgoznak. Három vizsgálatsorozatot végeztek el, proktológus, urológus és onkológus specialisták nézték meg az eredményeket. Végül az onkológiát vezető professzor hivatta be Milán többszobás irodájába. Ha jól tudom, maga novícius, ugye? kérdezte. Igen. Ezek szerint hisz Istenben? Igen. Néha én is szeretnék. Csak sajnos nem megy. A maga hitét viszont most próbára teszi az élet. Rossz hírem van. Kérem, mondja el. Vastagbérákja van. Operálható? Sajnos nem. És kemoterápiával nem kezelhető? Már késő. Sajnálom, végtelenül sajnálom. A fiatalember kivámult az ablakon. A halálos ítéletét olvasták fel. Mennyi van hátra, professzor úr? Mindig ezt kérdezik, és sosem tudunk rá válaszolni. A megfelelő óvintézkedések, ápolás, különleges étrend, egy kis radioterápiás kezelés mellett. Egy év. Lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több. De az biztos, hogy nem sokkal több. 2001. márciusában jártunk. Milán Raják visszament slanciba, és elmondta a hírt az apátnak. Vasziliá atya megsiratta a fiút, aki olyan volt számára, mintha a saját gyermeke lenne. Április elsőjén a belgrádi rendőrség letartóztatta Szlobodám Milosevicset, Zorán Szilics pedig eltűnt. Milán apja, bár nem értette, miért teszi, magas rendőrségi kapcsolatai segítségével kiderítette, hogy Jugoszlávia legnagyobb hatalmú gengsztere több mint egy éve eltűnt, most valahol külföldön él, ismeretlen helyen. És vele együtt tova tűnt a befolyása is. Április másodikán Mélán Rajak egy régi névjegykártyát keresett elő papírjai közül. Londonba címezte az angolul megírt levelet. A lényeg a szöveg első sorában rejlett. Meggondoltam magam. Készen állok a vallomást éter. A nyomkereső három nap múlva megkapta a levelet, és a Steven Edmonddal folytatott rövid telefonbeszélgetés után 24 órán belül megérkezett Belgrádba. Hiteles tolmács és közjegyző jelenlétében angol nyelven készült el a vallomás. Aláírta a vallomástevő és a tanuk is. Akkoriban, 1995-ben a szerb fiatalok ahhoz voltak szokva, hogy elhiggyék, amit mondanak nekik. Nem voltam kivétel én sem. Ma nyilvánvalónak tűhet, hogy Horvátországban és Boszniában, majd később Koszovóban szörnyű dolgok történtek, Nekünk azonban azt mondták, hogy a volt tagköztársaságokban elszigetelten élő szerb közösségek az áldozatok, és mi elhittük. El sem tudtuk képzelni, hogy saját hadseregünk gyilkolt tömegesen öregeket, nőket, gyerekeket. Mi azt hallottuk, ilyet csak a horvátok és a bosnyákok tesznek, a szerb csapatok pedig csak a kisebbségben élő szerbeket védik és mentik. Amikor 1995. áprilisában egy egyetemista társam szólt, hogy a bátya másokkal együtt Boszniába készül az ottani szerbek védelmére, és rádiósra van szükségük, nem gyanakodtam semmire. A hadseregben rádiósként szolgáltam, de harci cselekményeknek a közelébe sem kerültem. Feláldoztam a tavaszi szünetemet, hogy segíthessék boszniai szerb honfitársaimon. Azt azonnal észrevettem, hogy a társaim igen marcona alakok, de ezt annak számlájára írtam, hogy harcedzett katonák, és magamat hibáztattam, amiért elkényeztetett puhány vagyok. A négy terepjáróból álló konvoj a parancsnokkal együtt, aki az utolsó pillanatban csatlakozott hozzánk, tizenkét embert szállított. Csak akkor tudtam meg, hogy ő Zorán Zilić, akiről akkor már hallottam valamit. Félelmetes híre volt, de sok mindent homály fedett. Két napig tartott az út, a Republika-Szerbszkán áthaladva jutottunk el Közép-Boszniába. Bánya-Luka lett a bázisunk, pontosabban a Bosna Hotel, ahol szobákat vettünk ki és ettünk-ittünk. Háromszor is portyáztunk, Bányalukától északra, keletre és nyugatra is, de ellenséget vagy veszélyben lévő szerb falut nem találtunk. Május 14-én délnek indultunk, a Vlasics hegylánc felé. Tudtuk, hogy a hegység mögött fekszik Travnik és Vitez, ami szerbek számára ellenséges terület. Késő délután egy földúton haladtunk az erdőben, amikor két kislány tűnt fel előttünk. Zilics kiszállt és beszélt velük. Mosolygott, azt hittem kedves akar lenni hozzájuk. Az egyik megmondta, hogy Lailának hívják. Akkor még nem értettem, hogy muzulmán nevét elárulva a halálos ítéletét írta alá. Zilics beültette a kislányokat az előhaladó haladó czipbe, ők pedig megmutatták, hol laknak. Egy erdei völgyben lévő falucska volt. Semmi különös, úgy húsz felnőtt és egy tucat gyerek lakhatott a hétházban. Volt néhány istálló és karám is. Amikor megláttam az apró mecset tetején a félholdat, rájöttem, hogy muzulmánok, de nyilvánvaló volt, hogy nem jelentenek veszélyt ránk nézve. A többiek kiugráltak a járművekből, és felhajtották a falu összes lakóját. Még akkor sem gyanakodtam semmire, amikor elkezdték átkutatni a házakat. Hiszen hallottam az iszlám fanatikusokról, a közel-keletről, Iránból és Szaudarábiából érkezett mujahedinekről, akik szintén Boszniában fosztogattak, és a szerbet láttak, megölték. Gondoltam, talán ők bujkálnak a faluban. A házkutatás végeztével, Zilics visszaballagott a vezérzsiphez, és elfoglalta helyét az első ülés mögött forgó talabazatra felállított géppuskánál. Oda kiáltott az embereinek, hogy oszoljanak, és tüzet nyitott a tehénkarában összebújva álló parasztokra. Gyorsabban játszódott le, mint ahogy egyáltalán el tudtam volna hinni. A nehéz lövedékektől eltalált parasztok ugrálni, táncolni kezdtek. Ekkor a többi katona is csatlakozott géppisztolyjal. Egyik-másik falubeli a testével próbálta védeni a gyerekeit. Így néhány kisebb gyerek a felnőttek között cikázva sértetlenül el tudott menekülni a fák közé. Később megtudtam, hogy összesen hatal hiányoztak. Heveny Hányinger tört rám. Vér és belsőségek bűzze terjengett a levegőben. A hollywoodi filmekből a bűzt mindig kihagyják. Azelőtt soha nem láttam embereket meghalni, ők ráadásul nem is katonák vagy partizánok voltak. Egyetlen régi puskát találtak a faluban, talán nyulakra vagy varjakra lövöldözhettek vele. Az öldöklés végén a többség csalódottnak tűnt. Se alkoholt, se értéktárgyakat nem találtak. Így aztán felgyújtották a házakat, meg az istállókat, még lángoltak, amikor elmentünk. Az erdőben éjszakáztunk. Elővették a sligovicát, és a legtöbben be is rúgtak. Próbáltam inni én is, de visszaadtam az egészet. A hálózsákomban fekve rájöttem, hogy borzalmas hibát követtem el. Nem hazafiakkal vagyok, hanem gengszterekkel, akik élvezettel gyilkolnak. Másnap reggel hegyi utakon haladtunk, nagyjából a hegygerincsel párhuzamosan vissza a hágó felé, amely a hegyeken át visszavisz banyalukába. Ekkor találtunk rá a tanyára. Egyedül állt a ház egy kis völgyben, az erdő közepén. Láttam, hogy Zilics az első dzsibben feláll, és felemel kezét, hogy állj. Azt is jelezte a kezével, hogy állítsuk le a motort. A sofőrök meg is tették. Csend lett. Aztán hangokat hallottunk. Csendben kiszálltunk, és fegyverrel a kezünkben a tisztás szélére kusztunk. Onnan úgy száz méterre két felnőtt férfi vezetett ki egy istálóból hat gyereket. A férfiak fegyvertelenek voltak, civil ruhát viseltek. Mögöttük leégett ház, oldalt új, fekete Toyota Land Cruiser állt, ajtajára ez volt írva Love Fishes, kenyér és hal. A két férfi felénk fordult. A legidősebb gyerek egy tíz év körüli kislány sírva fakadt. A kiskendőjéről megismertem. Laila volt az. Zilics pisztolyát rájuk szegezve haladt feléjük, de egyikük sem próbált ellenállni. Mi többiek patkó alakban bekerítettük őket. A magasabbik férfi megszólalt, a kiejtéséből rájöttem, hogy amerikai. Felismerte az akcentust Zilics is, a többiek viszont nem tudtak angolul egy szót sem. Az amerikai azt kérdezte. Kik vagytok? Zilics nem felelt. Továbballagott, a vadonatúj terepjáró érdekelte. Ebben a pillanatban Laila futásnak eredt. Az egyik katona utána lőtt, de elhibázta. Zilic megfordult, felemelte a pisztolyát, célzott, tüzelt és pontosan tarkó lőtte. Nagyon büszke volt rá, milyen jól bánik a pisztolyjal. Az amerikai három méterre állt tőle. Két lépés után teljes erőből Zilic arcába sújtott ököllel. Ha volt bármi esélyük a túlélésre, az eddig tartott. Zilicset igencsak meglepte a dolog, és ez nem is csoda, hiszen ilyesmit egész Jugoszláviában nem mert volna megtenni senki. Két másodpercig döbben csend telepedett a tisztásra. Zilics vérző szájjal elterült. Aztán hat embere az amerikaira vetette magát, bakancsal, ökölel, pisztolyuk agyával ütötték-rúgták. verték. Azt hiszem meg is ölték volna, de Zilics közbelépett. Már talpon volt, a vért itatgatta fel az ajkáról. Szólt, hogy hagyják abba. Az amerikai még élt. Az inge elszakadt, a felsőteste a rúgásoktól csuron véres volt, az arca feldagadt, és több helyen felszakadt a bőre. Az ing alatt jól látszott a derekára kötött széles öfpénztárca. Zilis intett a kezével, mire egyik ember letépte róla. Kiderült, hogy tele van száz dolláros bankjegyekkel, legalább tíz volt benne. Zilis szemügyre vette az embert, aki megmérészelte ütni. Te jó ég, mondta, mennyi vér. Egy jó hideg fürdő kell neked, barátom, hogy felfrissülj. Azzal embereihez fordult, akik értetlenül fogadták az amerikai iránti agodalmát. Zilic azonban látott a tisztáson még valamit. Csordultik tele volt a pöcegödör, részben állati trágyával, részben emberi ürülékkel. Annak idején mindkét célra ez szolgált. Az eltelt évek alatt talán megkeményedett a tartalma, a nem sokkal az előtti esőzések viszont újra fellazították. Zilics parancsára beledobták az amerikait. A hideg szentől magához tért, a lába leért a gödör aljára, és ő küzdeni kezdett az életért. Volt a közelben egy régi karám. Eléggé lerobbant már, de néhány hosszú karó még épségben maradt. Zilics emberei ezekkel nyomkodták le az amerikait a förtelmes mocsokba. Amikor felbukkant a felszíre, kegyelemért kiáltozott, az életért könyörgött. A hatodik, vagy talán hetedik alkalommal Zilics fogott egy karót, és a fiú tátott szájába nyomta a végét, összetörve majdnem minden fogát, aztán lenyomta és lent is tartotta, amíg meg nem halt. Én bementem a fák közé, és a reggelire kapott kolbást és fekete kenyeret. Szerettem volna legyilkolni az egész bandát, de túl sokan voltak és féltem. Amíg hánytam, a tisztásról rövid sorozatokat hallottam. Agyól lőtték a másik öt gyereket, meg a segélyszervezet bosnyák munkatársát is, aki odahozta az amerikai. A holttesteket mind bedobálták az emésztőgödörbe. Zilics egyik embere rájött, hogy a Land Cruiser két első ajtaján csak öntapadós matrica a kenyér és hal felirat. Könnyen le tudták szedni. Nem hagytunk túl sok nyomot, csak a megdöbbentően élénk vörösben játszó vérfoltokat a füvön, meg pár csillogó résztölténytárat. Este Zorán Zilics szétoztotta a dollárokat. Mindenkinek egy százast adott. Én nem akartam elfogadni, de ragaszkodott hozzá, hogy legalább egyet vegyek el annak jeléül, hogy én is a fiúk közé tartozom. Később megpróbáltam a bárban túladni rajta, de meglátta, és nagyon kijött a sodrából. Másnap mondtam neki, hogy visszajövök Belgrádba. Megfenyegetett, hogyha valaha egyetlen szót is szólok arról, amit láttam, megkeres, megcsonkít és megöl. Amint a régóta tisztában voltam, nem vagyok bátor ember. Az illistől való félelem éveken keresztül lakatot tett a számra, még akkor is, amikor az angol férfi 1995 nyarán eljött hozzánk, és kérdéseket tett fel. Mostanra azonban megbékéltem a sorsommal. Készen állok rá, hogy vallomást tegyek bármelyik hollandiai vagy amerikai bíróságon, amíg még a mindenható Isten erőt ad nekem az élethez. Ő rá esküszöm, hogy az igazat és csakis a szintiszta igazat mondtam el. Kelt hiteles aláírásommal szentesítve belgrád senyák kerületében a mai napon 2001. április 7-én. Milán Rajak. Aznap este a nyomkereső hosszú e-mail üzenetet küldött Stephen Edmondnak az Ontario állambeli Windsorba. A válasz, amit kapott, egyértelmű volt. Menjen el hova, hova kell, tegye meg, ami szükséges, keresse meg az unokám holtestét vagy a maradványait, és hozza vissza az Egyesült Államokba, Georgetownba.